Цигарку дядька підкурить, Не зрозуміє, та як другу поспівчуває Пожаліє, та й мудриті з ним не треба Він з роду свій під грішним небом Де уклав у хліб всі свої мрії І завернув я до дядьки Що на діжках смакують пи, Обличчя рідні, піна сива У їхніх бородах легких Не мов кульба ранок зимний Що вже зібралися в дорогу а поруч айстра довгонога, Як чапля біла, сіла з ними. Вже задушевний, пихатий, Мотив по ярмарку блукав, Один з дядьків над кухлем спав, А той уже в сто п'ятдесяти повчав, Як жити між негод. І мудрість та була проста, Не мов птаха, щоб літати. Казав, любить зумій когось, Зумій на людях не ридать. Скінчилось пиво, і він замовк, Мов думки втратив по ловила сльози борода. А ярмар, а хмари вже мільярди риб червоних з заходу пускали, і вони по небу косяками пливли на нерест, і згори метались крізь і кру вогнисту, і на дерева, і на дахи вітри стихали хить та хить. І ярмарку пожежа нижче хилилась, гасла. Біля помпи з одного боку покупці, На іншім боці продавці з пустих кишень. Качали в повній смиркало, Білий місяць зринув, Мов жорно з черепа над площу, Сріблястої муки пороша Посипалась нечутно в ринви. Що ж ти несеш із ярмарку, Марії? Скарби душі, Надії чи дива. Проте, Лиш пісня розказать зуміє, Але її Ще треба Заспівати. Літопись Є межа досконалості, йди, Лише за нею являється Боже. Тільки той, хто дістався туди, Заперечити істині зможе. І ніяка не смерть на межі, Не диктована смертю хоробрість, Неземний всепрощаючий обрій, То всевишні польоти душі. Ми із тіста одного усі, Те побачить мені привелося, Каравай, як місили під осінь, Як співали на сім голосів. Із семи світанкових криниць Поприносили воду дівчата, А в одної вода не почата, А у інших вода горілить. І дурманили коси, як хміль, І красою, як цвітом, вчиняли, І таке у душі відкривали, Аж побачив я Бога звітіль. Плоть вселюдську місив у діжі. Срібний-срібний, зарошений потом, Мудреців видивлявся я потім, Як шукав його образ душі. А дівчата в туні залюбки Замовляли собі наречених І спадали дощами зірки У Господню діжу незбагненну. І по вірі Господь їм давав, Всім шматок відривав караваю, Оживляв і на землю ж бурляв із одного миттіста. Я знаю, потім я це не раз відчував, Як жінок променисто торкався, коли друзів діток обіймав. Я всевишні рідні признавався. Засвайбило, Загуляло гуляй Вітер вічності бушує, Мов перлага. Уздовж вулиць польку Шкварили тополі, І раки в гайчурі танцюють Кроком'я. Навіть мертві, Хто недавно вмер, Не влежать, опакують Біля цвинтарних воріт. А свайби всю ніч, мов, Душами пожежі, і, мов, Врота в рай над мостом Бізарі. Хто не встиг, що дружитися? Нічого. Наживешся і за день гука, Рудий, але варто Раз ботпити цього вогна, Щоб пойняти, чого приходити Сюди. Воно можна І без свайби нам голоті, На суді про те Всевишній не спита, Але ж буде що пригадувати Потім, але ж де ще Душа так політа. Розтяглися всюди в вулиці гармошки, Лиш порипують хвіртки, немов мов міхи, Дотанцюємо до місяця ще й трошки, Як на свайбі у цариці дві блохи, Де іще так можна вік свій побороти? Ой, вироки роки мої, роченьки, гуля, Розгулялася зіркова та голота, Чим бідніший, тим щедріше він гуля, Крітвола зарізав синою на свайбу, Єдину свою курицю вдова, Бо весілля, гоїть, рани всі зваби, Сивини лише не гоїть голова. Хай відчує, хто душею неубогий, Що весілля має Господа тепло до свого, Та й не загоїлося в нього, А до синого справді зажило. Ой, нема нічого вищого від неба, Ти хочеш, щоб вкрали ніченьку гірку, Бо одруження не гроші більш не треба. Справжня свайба, раз єдине, на віку. От від чого, мої любі, і танцюйте. В кожен двір по-під веселкою зайдіть, Що казатимуть, на щастя вам, почуйте. А батькам своїм у ніженьків падіть. Поклоніться дідусеві й бабусі, І сусідонькам, і родичам усім. Тим, хто раз хоча б душею пригорнувся, на весіллячко до себе запросіть, Перед тим сходіть до рідних на могилу, Де травичка жне прапращуровий прах, Щоб крізь сон земля усіх благословила, Щоб відкрилася вам істина стара, Щоб стишки в душі займено лежали, На числані для горошку у стручках, Щоб усе, що вам всім миром набажають, Уродило ваших ясних діточках. Уродило, засіяло, засміялось, Роскотилося лугами й по гаях, скрізь відлунилося, дзвінко, я і я ось, Ожило, не наче мовність, чиясь.